A technika vívmányai Egy ember ül szerén kis szobában, mikor ezt írom, egy ember ülés és tűnődik, az ablakhoz lép, kitekint. És ezt gondolja magában, miközben szája legörbül. Új világ, fejlődés, civilizáció, csupa ostoba agyrém, amivel megszélítettek bennünket. Technikai vívmányok. Ki az ördög kérte őket? Ha meggondolom, ugyan ki lett boldogabb tőlük? Az élet célja nem a gyorsaság. Az élet célja a boldogság. De mennyivel, mivel járultak hozzá az emberi boldogsághoz ezek az ördöngős csodák? A boldog görögöknek nem volt segőzgépük, serüngen masinájuk, se repülő léghajójuk. Mégis elérték, és nyíltan hirdették, hogy birtokában vannak az élet legtökéletesebb egyetlen kincsének, annak a tiszta örömnek, amit béke és megelégedés jelent, ennek az egyszerű érzésnek, amit a mi boldogtalan századunk hiába hajszol. Se repülőgépen, se rakétahajón, se űrhajón, ami a csillagokba visz, nem éri utól. Nem éri utól, pedig ott bujkál a közelében, kinyújtott kezével elérhetném, így gyermek a pillangót, ha tudna gyermek lenni újra, tiszta, egyszerű, igénytelen. Repülőgép. Csak arra jó, hogy legyen miről lepotyogni, legyen kinek a fejére potyogni. Rádió. Nevetséges. Kinek kellett ez a rádió? Most talán jobb, hogy mindenki egyszerre, hangosan, haladék nélkül tudja meg ezzel a keserű levében keringő globuszod, hogy mekkora a nyomor és boldogtalanság, amit kapzsi hatalomvágy idézett elő. Ördög fifikája mindez. Ördög motolla. Nem lesz ebből semmi jó. Vigye el az ördög Markónit. Vissza, vissza a természethez, pokolba ezekkel az átkozott technikai vívmányokkal, amik csak arra valók, hogy baj csináljanak, amik igenis, kimondom, nem csak, hogy fel nem szabadították az embert, de inkább nyomorult rabot csináltak belőle. Így beszél ez az ember és ez az ember nem egy bigott pessimista ellensége tudománynak és fejlődésnek, és ez az ember nem mahat magandi a szelíd apostól, aki az egyszerűséget hirdeti. Ez az ember egyszerűen Fischer Lajos, akit a rádió segítségével kutattak ki és füleltek le a Rio de janeiro pályázó luxushajó fedélzetén.